Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89-0999-es számon. Köszöntöm a hallgatókat, ez a két hetente jelentkező éles válasz. Bemutatnám, akikkel itt együtt tücsörgök a stúdióban. Először is Berezvai Ildikó kiadó szerkesztőt, Bányai Gézát a keleti kultúrák szakértőjét, magam Mési Kanita vagyok, és még itt szokott velünk ülni Pusztai Attila, asztrológusunk, és egy olyan fél óra múlva ő is fog csatlakozni, úgyhogy nem kell aggódni ismét a csillagok állása szerint is, szemrevételezni fogjuk a mai témát. Ez pedig a következő, a kompromisszum, az alkú és a megalkuvás. Elmondanám a telefonszámainkat. A 4 es 890999 a vonalas. A mobil pedig 30-as, 98 ra és erre SMS-t is lehet küldeni. Ezért azért biztatom önöket, hogy telefonáljanak, mert úgy gondolom, hogy erről a témáról azért van mit mondani. Tehát, hogyha kiszeretnék egészíteni, amit mi mondunk, vagy esetleg ellenvéleményük van, akkor, akkor lelkesen várjuk. És tényleg az ellenvéleményeket is nagyon szívesen, mert az csak izgalmasabbá tenni a műsort. Tehát a én arra gondoltam, hogy a, ezt a témát úgy is körbe lehetne járni, mint a családokon belüli kompromisszum, tehát olyan családokon, akik ö, elég sokan vannak, úgy mint gyerekek, nagyszülők, tehát hogy hogyan, milyen módon merülhet föl ez a kérdés, és egy pár kapcsolaton belül, ezen kívül pedig a munkahelyeken mert ugye az meg a megalkuvás, tehát ez befolyásolhatja pénz, vagy esetleg motivációra, hogy valaki előrébb jusson a szamárdétrán, tehát bármilyen területen. A családi kérdés pedig, hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy folyamatos kompromisszum kötésre kell, hogy hajlandóak legyünk, hogyha együtt élünk valakikkel. Hát így erről szeretném, hogyha önök is elmondanák a véleményüket, és megforult a fejemben az, hogy egy picit menjünk vissza megint a múltba. Tehát próbáljuk megnézni, hogy a, azok az bizonyos ősi keleti írások, amiknek a Géza olyan jó ismerője, hogy ott, ott hogyan is működött ez a kérdés. Hát ha a Védákhoz vagy más régi gyökerekhez vissza visszalépnünk, akkor a kompromisszum kérdés az nem csupán a családdal vagy a munkahelyjel kapcsolatban merül föl, hanem sokkal általánosabban van egy hm. alapvetően lehet valaki megalkuló azzal a kihívással szemben, amit, amit egész egyszerűen életnek nevezünk, a saját életünknek. És persze ebből a megalkuvásból származik aztán a gyakorlatban az a több kisebb megalkuvás is, amit, ami, amiben belemegyünk, vagy olyan fajta kompromisszum, amit nem szeretnénk. Ugye a megalkuvás és a kompromisszum között azért van egy ö, erős különbség, hogy a megalkuvás az valamilyen elvtelen ö, kompromisszumot jelent, a kompromisszum az pedig valamifajta kiegyezést Dolgokkal, olyan útnak a megtalálását, ami, ami járható, és esetleg mégis valamit föl kell adnunk. Tulajdonképpen az ember mindig szorul kompromisszumra, ezt induljunk ebben a, ebben a gondolatban először, hisz a tudatunk szerint, és ezzel tulajdonképpen ezteket a régi írásoknak a mondani baját idézem ezzel vissza, mint uh, tudatos lény tulajdonképpen nem uh, ismerjük a kompromisszumot. Tehát a természetünk szerint van valami transzentális vagy isteni uh, eredet, ami a léleknek a természetét illeti, és ez azt a hajlamot, is jelenti, hogy az ember hajlamos úgy tekinteni magát, mint az egész teremtésnek a középpontja. Nem csak az ember, tulajdonképpen minden élőlény, de az ember az, aki tudatosan gondolkodik a saját helyzetéről. A több élőlény egyszerűen csak magából kiindulva látja a világot. És ezzel nem sokat spekulál vagy filozofál. Az ember azonban ő, úgy gondolkodik, hogy én vagyok a világ közepet. Tulajdonképpen, amit a Bibliában eredendő bűnnek neveznek, vagy a védák azt mondják, hogy az illúziónak a, a, a gyökere, az ebben a gondolkodásban található, hogy én vagyok. Hisz mi vagyunk, tény az, hogy van önálló tudatunk, és amikor a világra nézzünk, akkor Döbbenünk meg azon, hogy ez a világ nem úgy működik, ahogy ezt mi szeretnénk. És itt jön elő a kompromisszumnak a gondolata. És ha valaki egy, egy mondjuk, hogy egy isteni utat jár, akkor ez a kompromisszum, ez nem más, mint annak a tudomásról vétele, hogy hogyan tanulok meg szolgálni ebben a világban, hogyan tanulom meg azt, hogy mi a helyem ebben a világban, hogyan válok másoknak a javára, és ezt az én vagyok a világ közepe gondolatot, hogyan alakítom át azzá, hogy én, ö, én ebben a világban harmonikusan a helyemet megtalálom. Ugye az, a megalkuvás az egy sajátosabb dolog. Ott az ember nem akar alkalmazkodni, hanem a célja elérése érdekében köt olyanfajta megállapodásokat, hogy a saját önző célját el tudja érni. És ebben nem törődik azzal, hogy kit sért meg, milyen törvényt hág Ez a probléma a kettő között. Én nem voltam, egy kicsit ilyen elvinni, ilyen magas röptű, kicsit ilyen filozófiai megközelítésbe is. Én úgy gondolom, hogy a, a, a az élet mindennapjaiban kötött kompromisszumok és megalkovások, azok tulajdonképpen ugyan ennek a hozzáállásnak, vagy ennek a felismerésnek a gyakorlat kivitelezései. Tehát, amikor azt mondjuk valakiről, hogy ő ez egész élete mondjuk egy megalkovás, vagy egy elvtelen alkú annak érdekében, hogy mondjuk elérje az önző céljait, mert saját magát látja a világközepének, és emellő nem nagyon tágít, és tűzön, vizen keresztül vissza a saját akaratát, és, és hazug megállapodásokat köt másokkal ennek érdekében. Legyen az olyasmi, mint például a hírnév, anyagi presztízs, például, vagy a pénznek a birtoklása, üzleti kapcsolatok során, Ugye ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek feladják a, az emberi mi voltukat csak azért, hogy egy kis nyereséghez jussanak. Vagy egy munkahelyen például valaki könyököl, mert a langra, a ranglétrán előre akar jutni. Tehát ez egy nagyon konkrét, mindennapi problémákat jelez ennek a, ennek a, ennek a mondhatni ilyen filozófikus problémának a, a, a jelenléte. Ami a probléma, vagy gond, az, hogy aki ezen az eltelen úton jár, az kevéssé hajlamos arra, hogy a filozófiai gondolatot figyelembe vegye, hogy egyáltalán hajlandó legyen beszélni. Aki pedig úgymond igyekszik tanulni és az életben valami módon hát fejlődni, és egy emberi minőséget, sőt, egy transzentás minőséget megközelíteni, az természetesen ennek a hátterét is kutatja. Érdekes, hogy ezt mondod, hogy a megalkuvás egy önzés, meg egoizmus, mert ugye a szóból magából azt hinne az ember, hogy alárendeli magát, kis hitű, nem becsüli magát, aki megalkuszik, de most egész más oldaláról mondod ezt, és világítod meg. Nekem is az ütött közbeszembe, hogy a kompromisszum akkor már létrejött egy egyesség. Tehát mindkét fél megnyugvására valami megegyezés. Így megalkuvás meg egy egész életen átcippelhet, és akkor is próbál újra-újra kitörni belőle, mert az még egy a helyzet Szerintem is elvtelen is közben. Hát akár úgy jön létre, hogy alárendeli magát, akár úgy, hogy, hogy érdekből cselekszik, de ez egy, egy nagyon negatív állapot lehet, és egy folyamatos feszültség. Igen, ez, ezért is ez a hármas cím a műsornak tulajdonképpen, hogy kompromisszumalkó megalkuvás, mert hogy teljesen más jelent a három szó. Tehát a, egy ö, egészen más mélysége van, tehát kompromisszumot azt szinte percről percre kötünk, mert, mert minden pillanatban döntéshozatalra arra kényszerülünk. Akár csak most nem olyan magas szintre gondolok, mint amiről Géza beszélt az előbb, hanem annyira, hogy mondjuk a zsömlét akarunk venni, de nincs a közérbe zsömle csak kifli, vagy kenyél. De ez, annak a Tehát, <gül> ez egy, ez egy, ez egy ez <gül> ilyen icipici leghétköznapi szeletje volt ennek, de, de mégis vagy elmegy el az órunk előtt a busz, és hogy akkor mm. most mit tegyünk. Tehát ez, ezek ilyen, ilyen apró mindennapos döntéshozatali kényszerek, vagy kompromisszum kényszerek, de, de, de valahogy ha, ha szerintem megnézzük akár a 12 óránkat a napból, amikor reggel elindulunk és mondjuk este hazamegyünk, akkor akkor az, az a, a 12 órán belül összeszámolnánk, hogy hány ilyen helyzet elé kerülünk, akkor elég magas számot kapnánk. A kompromisszum mellé behoznám még a vita szót, az a helyzet, hogy vita párti vagyok, de már így. Én is ezt a hallgatókat, <gül> hogy telefonáljanak. <Igen, gül> de is lehet <gül> De jó értelemben egészséges vita, tehát a vita, mint ugye az életszónak az alapja is a vitalitás, a latin vita. A Szóval, hogy annélkül nincs megoldás, meg talán nem jön létre kompromisszum, hogy előtte az ember megvitassa, elbeszélgessen róla. Szóval egy egészséges kompromisszumot valószínűleg meg kell előzni egy, egy normális és emberi hangú, hát vitamin, de ezt inkább, tehát szó nincs, hogy veszekedést értenék alatta, csak hogy hogy tisztázzuk előtte, hogy mi, a, ö, mi az az ellentét, ami miatt kompromisszumot kell kötni, és akkor létrejöhet úgy, hogy kölcsönösen megelégedést is okozhat ez a kompromisszum, sőt, hát az élet feltétel egy, egy jó, kom vagy folyamatos és jó kompromisszumok kötése, mert aki ezt nem akarja, vagy nem képes rá, az megint nagyon önző, csak a másik oldal, tehát, hogy mindenképp keresztül verekedi, megérvényesít a saját elképzelését. És Meg, hogyha megnézzük végül is az alkuszót, azt úgy is nézhetjük, hogy egyesség tehát egy véleményre próbáljuk hozni, közös nevezőre két vagy több véleményt, vagy egyezőség, hogy minél jobban megegyezünk. És hát ez is egy, egy fontos dolog szerintem, mert, mert az alkó az egyféle üzlet is. Tehát ott, ott mind a két fél próbál engedni, de úgy, hogy nyeressége is legyen. És ezt akár le lehet vetíteni bármilyen családi vagy párkapcsolati egyéb szintekre is. És piacon is akkor jön létre az alkú, vagy a vásár, ugye, hogyha ha kölcsönösen jónak találják azt az Sőt, van, akivel nem is lehet másképp üzletet kötni, csak hogyha hagyjuk alkudni, mert neki kell az a jó tudat, hogy ő is nyert valamit. Ugye, mert ha csak az alapárat veszed alapul, akkor az nem jó poén, hanem az igazi az, hogy legalább egy picit többet kapok érte, csak egy pár forinttal, hmm. és sikerült kialkodnom, akkor már az akkor már megérte. Sőt, kötelező is, ha ilyen Igen. kereskedő országokra gondolsz, Igen. meg is értődnek, Ez ha csak van. úgy egy arab, vagy egy állsz hát az, <gül> az a vég, amikor nem, nem alkuszik az ember, hanem megalkuszik. Igen. Most akartam egy olyan, mondtad ezt a zsemle példát, hogy tulajdonképpen az ember vitapartner nélkül is válhat, mondjuk úgy megalkulóvá. Bemész egy vásárolni, és a különböző alkotó emberek máshogy intézik el, bemész és nem kapsz zsömlét. És akkor a másik vesz helyette kiflit. Tudod? Vagy azt mondja, hát akkor nem tudom, én más fogok enni, tudod? Mi van még? Általában, de van, van olyan, aki, aki azt mondja, hogy én olyan nincs, hogy én nem kaphatok zsemlét, tudod? És akkor nem veszek semmit, tudod? Vagy akkor, elmegy 30 boltba, amíg nem talál zsömlét? Az egy másik változat. De amire én gondolok az, hogy az ember lehet olyan értelemben mondjuk megalkuló, vagy valami hasonló, hogy azt mondja, akkor én nem eszem zsömlét, és szenvedek és ez a szenvedés frusztrációt is jelent, és ezt utána vissza fogja valakinek adni tehát ez nem, nem arról van szó hogy ez egy, ez egy, ez egy szerény magatartás, hogy jó, hát ha nem volt zsebni, akkor, akkor éhezem, tudod? Hisz, hisz választhatott volna bármi más, tudod? De én azt mondta, hogy oké, okay. nem volt zsömle, Isten megakályozott abban, hogy zsömle legyen a sors, gonosz volt hozzám, én ezt nem fogadom el tőle, akkor nem semmit, büntetek ön. Tehát a, a, a megalkuvásban azért mindig ott van, hogy valami, valahol visszacsapunk. Elmeséljött embernek, hogy partner, rosszul járt a szomszédoknak, azokat is fuszt rája Mondjuk ebben az esetben mondjuk, mondjuk átkozhatja a sorsot, vagy... vagy és ki saját magát tulajdonképpen? Elsősorban valamilyen szinten a környezetét is, jelenti. hogyha előadja nekik most, ezt. A... Most képzeld el ugyanezt a szituációt, akkor, amikor valaki mondjuk mondjuk a gyereknek az anyja elkészíti a, a, az ebédet, és akkor a gyerek mondjuk jelenti, hogy akkor ő neki az nem kell, hogy mert ő mást akar lenni, és nincs, nincs kompromisszum, tudod? Nem mondja az hogy hát fiacskám, hogy holnap olyat főzök, és akkor edd meg. Nem. Tudod? De, de, ugye az egyik az, akivel nem lehet alkudni, és megalkudni lehet, hogy az, az, az toporzékol, de lehet, hogy eljátszik egy ilyen játékot, és bizony én ezt, ezt egyfajta megalkovásnak tekintem. Lehet, hogy a szó nem száz erre a szituációra illik, de én úgy érzem, hogy ez is a része. Hogy olyan példát tehát, is. Tehát önök, hogy... kompromisszumot könt, de ebben az esetben a saját belül köti, mert nem az anyjával köti, hanem Igen, magán belül. És ugyanezt persze alkalmazza akkor is, amikor már több szereplő van általában. Szerintem a megalkomásban igazából, hát, vagy mi vagyunk a szereplők, és saját magunk, és még mondjuk a sors, akkor már ez is három, ugye van egy én magam, van egy jobb igényem, egy rossz, énem és mondjuk a, mondjuk a sors, jó, hogy legyen egy ilyen egyszerűző, de sokszor három személyre van szükség, mert... mert komoly vitaparti tud így kialakulni. Igen. Szóval Igen, most egyiket a adottam, hogy ezt a Megeszed az ebéd gyerek is, hány színű lehet? Hogy jó, hát teszel, ami tetszik? Vagy jaj, édesem, hát, majd holnap a, vagy... a, har a harmadik az, hogy eljátsza a Mártit, hogy itt főzök neki, és még meg és akkor bűntudatot kell, az egy szerencsétlen ebéddel a gyerekben. Igen hogy milyen hálátlan. Na most ez, ez nem is olyan, olyan ritka, mint mondjátok, is egy csomó kapcsolat ezen megy tönkre, hogy valaki például mártírt játszik. Mert ő valamit el akar érni a másiknál, de nem őszinte. Tehát, ezt nem nevezünk megalkovásnak. De én úgy gondolom, hogy ez az élet lényegét tekintve ez egy megalkovás. Tehát ez meg, mert általában egy megalkásnak azt nézzük, amikor valami nyílt csalás történik, ugye? Tehát, hogy valakit mm -hmm. átjátszanak a másikkal szembe mondjuk vagy, vagy egy olyan elvet Hát ö, ő, ő elvtelenül magát. De tulajdonképpen nagyon sokszor ez az elvtelenség, ez a saját magunkban történik meg és ez még megtörténhet lépten nyomom A másik amit mondtál, hogy hogy, hogy, hogy zsarolja ho, vele, hogy ő el. alá rendeli magát Émen. és végül is fölé akar kerekednie fel igen. Hát megjött az Attila, kedvenc asztrológusunk. Húzzuk -e el a Igen, most elhúzzuk <gül> okay. a nótáját, és aztán majd őt is bedobjuk a mély vízbe. One man he resisted One man washed on an empty beach One man betrayed with a kiss Folytatnánk a műsort, azért még egyszer bemutatom, hogy kikkel csevegünk. Berezvai Ildiku kiadószerkesztő, Bányai Géza, a keleti kultúrák szakértője, most frissen, ropogósan érkezett a szolológusunk, Pusztai Attila, és Grancsai Péter, aki a technikát kezeli. Akkor elmondanám a telefonszámokat. 4 8 ez a vonalas, és 30 2289800 28 98 nulla pedig a, a mobil számunk, és erre SMS-t is várunk, de nagyon örülnék, hogyha szólnának, Volt is egy betelefonáló a zene alatt, aki elmondta a véleményét, és Géza beszélt vele, úgyhogy így ezt most így megosztjuk önökkel. nökkel. A, az a gondolat hangzott el, hogy a cél tudatosságról is kell beszélni, amikor a kompromisszorról beszélünk, hogy hogy elvtelen vagy elvszerű-e egy kompromisszum, abban azt tükröződik abban, hogy fajta céltudatossága van az illetőnek. A másik pedig, hogy, hogy férfi és nő ö, szerepet tekintve a kompromisszum készség inkább női tulajdonságnak, a céltudatosság pedig inkább férfi tulajdonságnak tűnik. Hát próbáltam így egész röviden összefoglalni, hogy ennyire megértettem. Hát akkor az eddig elhangzottak utánban nem hallottam, elnézést, hogy csak most értem ide, akkor próbáljunk az astrográz kicsit visszatérni, talán nem esett még szó. Gondolkoztam azon amikor, nem el a Nem vettük fel amikor meghaltam mi a téma, hogy talán az anita ezt valamilyen astrográz tematika alapján állítja össze a témákat, mert lehet, hogy meglepő, de aki hallgatta akkor... Mert mindegyik téma kardátban van egymásra. <gül> <gül> Nem, annyira logikusan következik. Ugyanis az előző két műsorban volt hogy a szépség, harmónia. És ugye említést tettem a Vénuszról, egy mérlegjegyéről, meg a bikáról ilyesmiról. És hát ezzel kell, hogy folytassam, hogyha bármilyen meglepő is, amikor a kompromisszum, meg a megalkuvás kerül szóba, ugyanis az asztralgából ugyanez jelöli, mivel, hogy ez, ez tulajdonképpen a harmóniának egy megjelenése. A, a harmónia törekvés, amikor valaki harmóniára törekszik, de olyan módon, hogy már ez megalkóvá váljon. A harmónia törekvés az úgy jelenik meg, hogy a környezetével nem akar kompromisszumot vállalni, nem akar szembeszállni, kerül mindenféle ütközést, mindenféle problémát, kerüli a szélsőségeket, próbálják ezeket lefaragni, egyensúlyba hozott hát a mérlegét, tipikusan az egyensúlyra törekvésnek a jegye. És amikor ez már olyan módon jelenik meg, hogy az illetőnek tulajdonképpen eltűnik a saját akaratának az érvényesítése, és egy olyan fajta kompromisszumba is belemegy, ami valójában az elveivel is ellenkezik, akkor jön a megalkuvás. Tehát ugyanaz a témakörözt tartozik, aztról. Ez a téma is. E, és az, hogy férfi-női, ez valóban e, tulajdonképpen egy nagyon jó meglátás, mert a, a Vénusz és a Hold, ami a nőkhöz kapcsolatos és nőies minőségű, a Nap és a Mars pedig ami férfias, és hát azt, aki nem nagyon ért az asztal, ezt gondolom, hogy is asszociál a Holdról, Vénuszról inkább egy ilyen harmónia-kereső és kompromisszum-kereső mentalitásra, a Napról és a Marsról pedig inkább egy küzdelmes és konfrontálódó magatartásra és az, valóban az egyik inkább a nő, és a másik pedig a férfias a tulajdonságot hozzá elő. E, és az emberi kapcsolatokban is, mint a mérlegjegye kapcsolatok, a személyiség az emberi kapcsolatok, társkapcsolat, párkapcsolatnak a, a jegye, e, ott is a mérleg egyűekben nagy hajlam lehet, akivel elős a mérleg energia, arra, hogy kerülje a, a konfliktust a másik emberrel, megpróbálja megtalálni a kompromisszumot egyfajta ilyen uh, diplomáciai érzékkel rendelkezhet mondjuk a diplomatáknak nagy előny valószínűleg erős mérleg hatásokkal rendelkeznek, akik jó diplomaták uh, egy pár kapcsolatban ez mindaddig jó, amíg uh, egy egészséges egyensúly fenntartását uh, hozza, de ugyanez, amikor kibillan az egyensúlyából és uh, abba a helyzetben kerül, akkor már a megalkovás témakörre fog következni és ez viszont egy egészségtelen helyzetet hozhat kapcsolatokban és az ember személyiségében is. Erre szeretnék rákérdezni, így tartogattam neked ezt a kérdést, hogy ö, hogyan működik az, amikor nagyon sokszor olvasunk, látunk, hallunk, vagy akár a környezetben ismerünk olyanokat, hogy például egy feleség már hosszú évek óta jel együtt az alkoholista férjel, aki esetleg veri a családot. Tehát ezt hova sorolod? Ah, hát, egy konkrét eset a, az a mérvadó itt. A is sok múlik, hogy ő mér, mert ő is alkoholista, és <gül> ő is próbál visszajutni. <gül> Akkor lehet, hogy az találta. én arra gondoltam. Tehát, aki csak tűr, teljesen a... békésen Igen, tűri. Igen, Igen, Ezt már nem ide sorolom. Ezt van egy másik, ez is eszembe jutott, hogy lehet, hogy sokan keverik. Ezt már inkább az áldozat szerepére sorolom, amikor is valaki áldozattal válik, mert nem rendelkezik elég akarattal. Ez nem ugyanaz, mint amikor a megalkulásról van szó. Itt egyszer nem rendelkezik egyéni akarattal. És teljesen a hatással, befolyással és az áldozattal válik annak, amivel találkozik. Ez már asztrológiában semmire tartozik. A halak és a Neptunusznak a hatása, amikor valaki... Um, Mindenképpen valamilyen külső befolyás vagy más befolyás alá tehát egy ilyen önáltadót. Ez persze lehet pozitív is, tehát olyan irányba van az önátadás, talán erről is volt már szó, ami akár egy magasztossága, akár egy pozitív irány felé vezető ö, dolog, akkor ö, ott szerencsés, valaki át tudja magát adni. De ez az önátadás hozhatja azt is, hogy valakiből áldozat lesz, például egy ilyen szituációban. Egyszer nincs kellő akarata, nincs kellő egyénisége, bátorság, kitartása, hogy kilépjen abból a helyzetből, amelyben van hanem annak az áldozatává válik. Ez már, ez már egy más kategória. Jó, akkor térünk vissza így egy kicsit az a eddigi témákhoz. Ö, beszéltünk a, a büntetésről, mielőtt jöttél volna, és ö, ez úgy merült föl, hogy most nem akarom úgy újra elismételni, mert a hallgatók már egyszer hallgatták, hogy a ö, szó volt róla, hogy esetleg ö, valaki nem akar megenni egy ételt, egy gyerek, vagy bármi egy olyan téma, hogy Ilyen hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy zsömlét akarsz venni, és nincs a közédben, és akkor az a bünteted magadat, hogy akkor nem is eszel aznap semmit, mert te csak azt akartál lenni. Uh, Megfőleg makadság az, hogy valaki előjön. Igen igen, igen, igen, ezt egy kicsit meg tudnád világítani a te szempontjaidból. Igen, tulajdonképpen amit én itt mondtam, hogy mondok, azt a legtöbb esetben a legegyszerűbb hétköznapi dolgokban megjelenni. Lehet, hogy nem ennyire élessen felismerhető, mert hát ugye úgy fogalmazom meg a dolgokat, hogy eléggé sarkahatós názal szempontjából, de tulajdonképpen a hétköznapokban, a legegyszerűbb emberi vonásokban és mozdulatokban ez felelhető ennek a nyomai hogyha valaki kellően ezt át tudja már látni és erre figyel. És ez akár abban, hogy most valaki mennyire köti magát ahhoz, hogy amit ő elképzelt valahogyan, azt már pedig csak úgy hajlandó vékez vinni, és hogyha a külső körülmények ezt valamilyen módon nem teszik lehetővé, akkor inkább sehogy, de akkor is foggal körülmel, csak úgy. Ez hát a konokság az... milyen jegyhez kapcsolható leginkább? Hát a konokság, a, a bakjegye az igen konok tud lenni, a <gül> a de most nagy valakinek gondolja, hogy a bakba szület, akkor konok. De nagy, ö, nagy kitartás. A konokság is egy olyan dolog, ami tulajdonképpen a, a kitartó szívós küzdeni tudásnak az egyensúlytan állapota. Amikor valaki kitartó törekvéssel tud szívosan küzdeni valamilyen cél elérésére, amit ő kitűzött maga elé, vagy amit ő előbbre jutásnak lát, akkor ez egy pozitív tulajdonságként fogható fel. De hogyha ha belegondol, tulajdonképpen ugyanez, amikor valaki ragaszkodik ahhoz, amit ő elképzelt, azt akarja csinálni, és csak úgy hajnot csinálni, akkor megy át konokságba. És annak egy egyensúlytan megjelenése, amikor konokságba megy át. Más jegyhez is köthető, de alapvetően szaturnuszi napok jegyenek az uralkodója, és különösen a szaturnusz nap együttállás, hát asztrologiak, vagy hát ilyen szaturnusz uh, diszharmonikus hatások, személyiség uh, jelölő bolygókkal, uh, ezek nagyon erősen az embert konokkámokat sár tudják tenni, egyirányúvá, csak egyirányúba tud figyelni, csak irányba tud menni, egyre tud gondolni. Ezt lehet pozitívan is használni, de hogyha valaki nem használ pozitívan, akkor biztos, hogy meg fog jelenni magacságban, mert valahogy kell, hogy használja. Tehát az az energiát, amivel rendelkezik, azt mindenképpen kell használnia, és ha nem használja fel kellő irányba ezt a fajta képességét, hogy ő tud egy dologra koncentrálni, egy irányba menni, és kitartóan, szívosan törekedni valamire, akkor meg fog jelenni ilyenbe, hogy konok lesz abban, hogy ő már pedig csak kifizetik, és vagy az asztalra nem kifli van, vagy akkor inkább éhezik, vagy ő most csak ezt a blues veszi fel, és nem hajlandó felvenni másikat akkor sem, hogyha azt az ő el nem mosta ki, vagy bármiben. Tehát a leghértőnök, a legegyszerűbb dologban megjelenik, mint konokság, makadság, ez a fajta kitartó törekvési törekvőképesség, hogyha nincs megfelelően kijelve, nincs megfelelően megadva lehetőség arra, hogy ő ezt felhasználja, ezt az energiát. Hívjanak bennünket! Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Mert akkor ismét folytatnánk, és uh, na most már eleget visszattam a hallgatókat, hogy telefonáljanak, úgyhogy ezek után én nem mondom, akinek van kedve hozzászól. Remélem, hogy azért uh, így tetszik a téma, hogyha nem, akkor mi nagyon jól elbeszélgetünk itt a stúdióban. Úgyhogy uh, Attilának volt most ez a kis asztrológiai blokja, és szeretnék rátérni a, a párkapcsolatokra, hogy szerintetek ez hogy működik? Akkor visszatérhetnénk egy idő <gül> <Jó. gül> csak egy pillanat, mert itt most ez valóban kapcsolódik megint a párkapcsolat, ahogy mondtunk az előbb, a, a mérleg jegye az párkapcsolatokhoz is kapcsolódik, és itt megint nagyon érdekes az, hogy ugye a mérlegrel sokan gondolják, úgyhogy mivel, hogy ilyen harmónia egy, és ez az emberi kapcsolatok párkapcsolatnak is egy, hogy az tulajdonképpen a mérleg jegyében születetteknek milyen előnyös, az emberi kapcsolat szempontjából, vagy a párkapcsolat szempontjából pedig itt is van egy probléma ebben a egyében ezzel kapcsolatban. Éppen a harmónia keresés miatt és a szélsőségek leforogásának a szándéka miatt. Ha belegondolunk, az, hogy valaki egy embert mondjuk jobban szeret, mint a többit, és azt az egy embert megkülönbözteti a többitől, és azzal máshogy viselkedik a többi emberrel, ez egy szélsőség. Egy, erős mérlegenergiákkal rendelkező ember mindenféle szélsőséget uh, próbál kerülni. Még ezt a szélsőséget is. Tehát minden emberrel azt az egyforma egy egyforma viselkedést, egyforma harmóniát szeretnék kialakítani, és ez jelentheti a problémát éppen önála. Tűnhet kívülről egy ilyen kacérkodó viselkedésnek is, vagy ilyen minden irányba egyformán kedveskedő pontosabban, mert az nem mondja a kacér inkább, csak ilyen kedveskedő viselkedésnek és nem különbözteti meg azt az egy embert, és nem lehet talán érezni annyira azt az elkötelezettséget nála, ami egy párkapcsolatban azért alapvetően szükséges. Még pedig pontosan azért nem, mert ezt ő úgy érzékeli, mint a harmónia megbomlását. Hm. Mint egyfajta szélsőséget és az ő energiái ez ellen dolgoznak. Ezt ő mindenképpen kerülni. Tehát ebből a szempontból nézve lehetnek problémái mégis a mélylegjegyének az emberi kapcsolatokkal és a párkapcsolattal. Igen, mert az elég kellemetlen, hogy főleg szerintem egy férfi számára, amikor azt látja, hogy a nőnek elég is a figyelme, és nem ráösszpontosul. Igen, mondjuk még nem is biztos, hogy annyira szétszott, mert van, van egy olyan dolog is, hogy valaki szétszórta ugye mindenfelé kívánc is, érdeklőd a felszínen, ezt én egy más egyhez kapcsolom inkább, de itt uh, inkább arról van szó, hogy, uh, hogy maga az, hogy valaki mellett egy elkötelezett és az ő irányába uh, megkülönböztető viselkedést tanúsítson, az az ő számára belül egy probléma. Amit te mondasz, annál inkább az a probléma az emberben belül, hogy ne mindenki felé egy uh, legalábbis lehet, hogy rosszul érhetem. de a, nekem az jött be erről, hogy, hogy, hogy mindenki felé próbál, akivel csak lehetséges, egyfajta ilyen felületes kapcsolatot létesíteni, mondjuk valaki. Tehát ez benne az indítatás egy emberben. Mondjuk ez legyen az ikrek, ikrek jegye. A mérlegjegyenek nem ez a motivációja, tehát nem emiatt van az, hogy nem köteleződik el könnyen, hanem amiatt, hogy azt az elköteleződést egy irányba az egyensúly megbomlásának érzékeli. A kettő azért nem ugyanaz. Tehát a mérlegjegyevég, ő mindenképpen igényli a, a kapcsolatot mindenképpen a, egy társas lény, és szeretne komoly társat magának, a, és ebbe az irányba vannak neki motivációi, csak magából a a, a, az egyensúly megvomlásának az érzékelése miatt van problémája azzal, hogy valakivel kivételezzen mások rovására. Még mondjuk egy másik esetben az ikreknél, ott nem igazán van igény arra, hogy ő egy elkötelezett pár kapcsolatban éljen, hanem egy minden irányba való, mert már a kacérkodás szó, meg a felületes kapcsolatok teremtése az, ami a mozgatórugó. És itt inkább a napjegy, vagy az asszendens számít? Um, inkább az egész horoszkóp. Hát számít. kérdezni is tudni kell. <gül> <gül> Inkább az egész horoszkóp számít, számít persze a nap egy, számít az aszterna nagyon sokat számít ebbe a szempontból a Vénusz, vagy ezt nem tettem a kapcsolatoknál, mi ez a mérlegnek az uralkodója, a Vénusz jegye, és az egész horoszkópnak az energiája. Mert hogyha um, az aszcendens is, és mondjuk a Vénuszon és a napon kívül minden más bolygó is a mérleg jegyében van az első házban, akkor hiába van a nap meg a Vénusz más jegyben, akkor is a mérleg lesz uralkodó uh -huh. ö, energia az illetőben. Tehát ez az egész horoszkop számít. Most hallgatunk, mert ö, egész más, hogy közelítjük meg a dolgokat. Az jó. Miközben ezt gondolom azért, ö, aki nem kedveli a az asztrológiát az is felismeri, hogy az asztrologia nagyon komoly ö, pszichológiai megközelítést alkalmaz, tehát emberismeretre lehet szert a tanulmányozása során, és, és komoly összefüggéseket meg lehet érteni. De az ember végül is nem látja azt, hogy mi áll együtt, és mi áll külön. <gül> Ugye normálisan, Mert csak ellent megy az aszilogishoz, és el nem kezdi neki ezt magyarázni. Kéne. Úgy kéne. Hogy menjen nem. <gül> De nekem is pont ez a törekvésem, hogy lehet látni ezekben a napi lapokban ilyen három-négy soros hmm. kis jóslásokat, azokat nem érdemes olvasni. Igen, és, és, és pont ezt a kétséget szeretnénk eloszlatni, hogy, hogy az asztrologia az, az igenis egy tudomány, tehát ez, ez tudatosan az emberekben, hogy ez egy mm. racionális komoly dolog, aki úgy végzi. Ellenben ezekkel a mindennapos kis szöszenetekkel, amiket lehet itt-ott hallani, vagy olvasni, tehát, hogy próbáljanak meg úgy viszonyulni hozzá, hogy, hogy nem egy humbug, nem, egy, nem kell lenézni, hanem, hanem igenis, aki, aki ehhez komolyan viszonyul és úgy műveli szakmájaként, megszállottként, akkor, akkor ez, ez igenis nagyon jó személyiség és önismeretre tud. Mutat, hát igen, ha azt Ha megszállott, az milyen jegyben tudom? Atil, <gül> hogy megszállott. Tudom ajánlani, Atilla, hogy, <gül> tudom ajánlani, <gül> nem, hogy nem ö, aki működő. kételkedik az asztrologában, az egy komoly helyen készítesse magáról egy horoszkopot, egy személyiség elemzést, és azután az biztos, hogy kételkedik, nem fog, maximum többet nem foglalkozik vele, mert olyan élesen fogja visszakapni a saját magában eddig, talán magának sem bevallott uh -huh. dolgokat, hogy inkább elfordul, vagy, vagy elkezd intenzívebben foglalkozni magával. Persze a a, mi több mindenről beszélünk. Én meg vagyok győződve, hogy az asztalógián kívül is van más megoldás arra, hogy az ember ezt fölismerje. De tényleg, hát, ez egy, ez is egy is nagyszerű is. segédeszköz, amit végül is óta használnak az emberek. Persze, mint minden segédeszköz ö, alkalmas arra, hogy, ö, hogy az eszköz öncélúvá váljon és esetleg visszajjünk vele. De valóban az egésznek az alapja az önismeret. És van egy olyan Ö, dolog is, amit az asszológus legalábbis Attila mindig ö, rejtetten, néha nyíltan kifejez, hogy van egy bizonyos harmónia, amiben az embernek ö, amiben részt kell vennie, vagy amiben, amiben, amiben meg kéne találni a helyét. Tehát, hogy valakinek megvan a helye a világban és ezt föl kell tudnunk ismerni nyilvánvalóan a horoszkóp ebben ad egyfajta segítséget, de ezt meg kell érteni és utána ezt a harmóniát nekünk kell megvalósítani tehát, tehát én úgy gondolom, hogy hogy a kompromisszumhoz tartozik fajta rugalmasság és a rugalmasság mögött pedig van egy kanulási készség, tehát tehát egy figyelő ember, aki azt mondja, hogy keresem a helyemet. Aki nem keresi a helyét, hanem, hanem eltökélte, hogy, hogy ő fogja a világot alakítani, az nagyon ö, komoly problémába függőtközni, és ezért nem valószínű, hogy, hogy sikeresen fog például kompromisszumokat kötni az életbe, vagy sikeresen fog tudni alkudni, hanem sokkal inkább ö, ö, ennek az elszeren változott az, ami a részére nyitott, tehát, hogy valami fajta megalkuvásba fog belemenni. Tehát a lényeg az, hogy amit akarok ezzel mondani, hogyha el kell fogadjuk a saját alárendelt helyzetünket a világba, tehát a parányiságunkat, a, a gyengeségünket, a függő helyzetünket, ami ellentmond azzal a tudattal, amivel, amivel euh, megjelenünk ebben a világban. Ugye az ember azzal jelenik meg, hogy én körülöttem forog a világ. De az értelmes kutató az rájön, hogy nem körülöttem forog a világ, mint hogy rájöttek, hogy nem a nap, nem a világ a föld körül forog, hanem a föld forog a nap körül. És az egész a kozmoszban pedig nem is egy olyan nagyon jelentős hely legalábbis, ami a forgásokat illeti, hogy mi körül forog. És a saját... Euh, lényünknek is a fontosság az tulajdonképpen nagyon alárendelt. Van nagyon nagy jelentősége a létezésünknek, tehát mindenjünk életében van valami csodálatos lehetőség, amit, amit igazából a szeretet kibontakoztatásával ismer meg az ember, és ilyen értelemben a párkapcsolatok, a kompromisszumok, a viták, azok mind nagyon fontosak az életünkben. De csak akkor uh, tudunk előre jutni, hogyha ezt a végső vagy belső valóságot képesek vagyunk kutatni. Amit hát én persze szívesen nevezek transzentális, vagy isteni valóságnak, istenkeresésnek. Nem biztos, hogy mindenki uh, szeretné ezt most így hallani, de mindenképpen a saját valójának a mélyebb megismeréssel vezet oda, hogy, hogy harmóniában tudjon élni ebben a világban. Igen, és a kompromisszum és a megalkulás hát a kompromisszumnak a szélsőségei az egyik szélsőség, amikor valaki, egyáltalán nem hagyak a kompromisszumra, hogy említetted, hogy akkor sem hajlandó, már pedig ragaszkodik a saját elképzeléséhez. A másik szélsőség pedig, amikor teljesen felad mindenféle egyéniségét és akaratot és teljesen kompromisszumokat elvtelenül is, tehát megalkóva válik, úgy meg. Nyilván az egészséges kompromisszum az egy olyan dolog megint, amiről örülünk, hogyha van és sokat nem tudunk beszélni, mert nem tudunk hozzá. És az lehet azért róla valamit mondani, mert hát lehet, mert azt kimondott, hogy egészséges kompromisszum, akkor legtöbben talán arra gondolunk, hogy egészséges kompromisszum az, amiben valamit sikerül úgy megbeszélnünk, vagy megállapodnunk, hogy te is elbírtad fogadni, én is elbírtam fogadni, de lehet, hogy ez nem egészséges kompromisszum, mert én vakarom a te hátad, te vakarod az én hátam típusú, ö, mind a ketten együtt megyünk a pokolba, Igen. megállapodásul. volt. Tehát, tehát ez nem feltétlenül Valójában keres. ugyanúgy, mint ahogy említetted, hogy ugye a, valahol azt szoktam, én is talán megemlítettem, hogy egy, van egy magasabb harmónia, ami az ember, hogyha ráta áll akkor, és minden akkor kerül egyensúlyba, és akkor talán mindennek az egészséges és harmonikus uh, has, használati módját, minden eszközének a rendelkezésére áll. Ugyanígy van ez a kompromisszum készségével is az embernek, amint valóban az önmaga végső valójával vagy a tiszta tudati magjával, az asztrológiában is többféleképpen közéltik meg valami ilyesmiként, mint célt a ráismerés szempontjából, hogyha valaki az azonosságát odahelyezte és úgy önmagára talált, vagy mondjuk így, akkor felismerte azt a valóját, ami független mindettől, amit a az jelöl. És az egy állandó harmóniában lévő valója, az a végső valója az embernek. És attól kezdve lesz igazán e, egészségesen használható az az energia, vagy az az eszköz, ami ennek a harmóniában lévő valónak a rendelkezésére áll, mint megnyilvánult valósága, mint e, elme és testben megnyilvánult léte. És attól kezdve, hogy az ő azonosságát abba az állandó harmóniába helyezte, nem pedig ebbe a zavaros megnyilvánulásba, ahonnan nem tud igazából kilátni, mert hogyan tudna, amikor nincsen fölötte, attól kezdve kerül az egészséges alkalmazás kategóriába uh -huh. mindenféle képessége. Uh -huh. És valóban addig lehet ilyen mihez képest viszonyítás mondani azt, hogy ez most egészséges kompromisszum volt, vagy nem, de lehet, hogy két rabló egészséges kompromisszumot köt, amikor elosztozik a, a rabolt zsákmányon, de nem biztos, hogy erre egy magasabb szempontból azt mondanak, hogy ez egészséges kompromisszum. Tehát ezek csak ilyen, ilyen, ilyen viszonylagos dolgok. Amit te mondasz, az annak van egy más megfogalmazása és nem különbözik attól, amit mondtál, és ez pedig az, hogy az embernek van egy, egy olyan önérdeke, ami nem önző. Tehát létezik olyan fajta önérdek, ami nemhogy vállalható, hanem az embernek ezt kellene vállalnia. Ez, ez persze annak a felismerése, hogy kik vagyunk, milyen kapcsolatban állunk a világban, mennyire vagyunk, az isteni valóságnak a része, hol a helyünk a világban, de ennek a vállalása, hogy ezt ö, fölkutassuk, megértsük, ez a legfontosabb ö, ö, lényegünkhöz tartozik. Tehát ebben az értelemben minden kompromisszum, elvtelen kompromisszummal válhat, amit a, úgymond a világgal kötünk, annak érdekében, hogy, hogy rövid távon nyerjünk valamit, és közben a, a, a hosszú távú és mély dolgok, azok tehát egy tál hogy eladjuk sokszor a első szülőtségünket, ez volt a negatív kompromisszum, ugye? a másik pedig megmarad az isteni úton, ez egy pozitív dolog. Tehát jobb nekünk ö, veszteni anyagi szempontból sokszor, és mi, mi maradjunk a vesztes oldalon, mint, mint az, hogy elveszítsük azt a belső azonosságunkat, amit meg kellene tulajdonképpen találni, és ha azt megtaláljuk, akkor egy egész más világ nyílik meg a számunkra. És az is kérdéses, hogy mennyire legyünk céltudatosak. Hát ez Tehát azt is jelenti, pontosan. Tehát, igen, igen. hogy mennyire haltsuk, hogyha kitűzünk magunk elé egy cél, de hogy azt a jó égnek már nem tudjuk keresztül vinni, igen. egyáltalán olyan nehézségek állnak elénk, akkor, akkor meddig érdemes hajtani ezt. Ez egy jó a céltudás, amiben van a tudatosság, aminélkül nincs fejlődés. Cél a tudatosság. Milyen Mi szempontból a végfelségre Tudatosság. <gül> de nem csak, hanem, hogy miféle célt hát kívánunk elérni, az sem mindegy. Hát de a tudatosság a célnak? Hát akkor igen. Igen, de még a tudatosságról annyit, hogy hogyha nem csak a tudatosság a cél, <gül> hanem az, hogy tudatosság nélkül esetleg, de próbáljuk a célunkat elérni, Mindenképpen. hogy ha már ilyen, ilyen vakon, akkor jó, mindenképpen az a cél, de ez már egy magasabb rendű cél. Há, mondjuk, mondjuk én úgy vagyok vele, hogy ezeket a szakat, hogy tudatosság tulajdonképpen nem lehet jelzők nélkül használni, bár általában így használjuk. Azt mondjuk, hogy tudatosság, nagyon fontos, hogy az ember tudatossá váljon, de mi, mi, mi módon váljon tudatossá? Például, ha tudatossá válok abban, hogy én nő vagyok, vagy férfi vagyok, vagy valami hasonló akkor az, az nem a valóságra fog rámutatni, azt mondja, sziasztok, Attila asztrologus, hol érhető el személyes horoszkóp elemzésre? Köszönettel, Zoltán László. Válaszolj majd neki. Ö, hát, ez, ez volt egy e SMS egy sms jó? Ez nem SMS volt. Akkor jobb, hogyha így most elmondom, és sajnos így én nem válok. Nem, nem Csak hogyha ez a sors útján személyes kársadok kell az ember. <tos> nagyon sok asztrológus <tos> <tos> található, akik nagyon jó asztrológusok. Mindenképpen azt hogy hogyha valahol tényleg komolyan érdekli, akkor humanisztikus asztrológust keressen. Nem akarok nevet mondani, mert nem lenne az sem jó, gondolom. De ott akkor biztos, hogy megfelelő helyre megy. De ha az esetleg telefonál neked a műsor után a 489-es számra, akkor, akkor, akkor megbeszélhetitek ezt a dolgot, el tud mondani, hogy szóval szerintem a tudatossághoz kell egy jelző. Ez lehet ez testi tudatosság, lehet ez pénztudatosság, lehet ez, ez, lehet ez egy isteni tudatosság. Én iszeresen mondanám azt, hogy legyen ez egy transzentás, vagy isteni tudatosság, egy Isten felé, hogy az isteni minőség felé, való törekvés. Azért beszélek így, mert most, most független minden vallásos ideától függetlenül szeretném ezt megéreztetni, hogy, hogy, hogy van egy ilyen magasabb szellemi, lelki megközelítés. Ebbe kéne tudatosnak lennünk, én úgy érzem. Alapvetően mindenki rendelkezik egyfajta, Céltudatossággal olyan mértékben, amilyen mértékben rendelkezik. Tehát ezen nem tud egy ember igazából variálni. Megszületik valamilyen energiákkal, azok az ő sajátjai. Most ebben lehet, hogy nagyon nagy a céltudatosság, lehet, hogy nagyon kevés a céltudatosság, lehet, hogy az ő pont az lenne a feladat, mm -hmm. hogy a céltudatosságát valahogy csillapítsa, és valamilyen kompromisszum felé menjen el, lehet, hogy pont az lenne a feladata, hogy fokozza, erősítse a céltudatosságot, és egyfajta kitartást és tudjon vállalni ezt lehet tudatosan használni, amivel rendelkezik, de azt eldönteni valakinek, hogy neki több céltatossága legyen, vagy kevesebb, azt uh, nem lehet. De egyetlen lehet hogy mire mondjuk határozni azt, hogy a tudatónak milyen a milyen milyennél váljon az elemben egy az, mindennapi. napi... Így van. És az, hogy valakinek a tudatának a minősége milyen, az teljesen független attól, hogy mekkora a céltatossága. Mm. Tehát lehet nagyon, nagyon magas fokú tudatossága valakinek gyenge céltatossággal is, fordítva is, tehát ezek az asztrológia szerint legalábbis egymástól elkülön dolgok. Tehát egyfajta transzcendens megvalósítás, hogyha így nevezük a tudatosság minőségét, vagy etikai, vagy erkölcsi szint, az nem feltétel a horoszkóban látható uh -huh. dolgnak, különösen a céltudatosságnak. Uh -huh. De nagyon nagy előrevűbő ereje lehet valakiben. A céltudatossághoz is, meg a a, most, hogy az Isten hitről is beszéltetek, közben közben, ekközben áldozat, áldozatvállalás, bemutatás jutott eszembe, Igész addig a színig, mikor ön maga válik áldozattá. De vannak ugye nagyon szép áldozatok, tehát hogy mekkora áldozatot hoz azért a célér, és ez nem feltétlen megalkuvó no, áldozat, hanem. Én a húsvét nem rég múlt el. <gül> Tipikusan szokták ezt említeni. Ez egy önfeláldozás. Az önfeláldozás az nem negatív. Mm -hmm. Az attól van, van meg meg fikk, a, hogy mire áldozza hangja. fel magát az ember. Mert nem nem mindegy, mindaz igen, amit ön okay. tényleg Hát, hogy ilyen húsvét értem. Hova keredsz a cipel, az természetesen. Mondjuk tény, ez nagyon igazatok van, mert ezekkel iszonyúan vissza lehet élni. Mert lépte nyomon elköveti az ember azt, hogy úgy manipulál másokat, hogy mondjuk önfeláldozónak láttatja magát egy bizonyos helyzetben, vagy nagyon készségesnek, és nem tudom én milyennek mutatja magát. Valójában azonban van egy célja, amit el akar érni. Fellául ö, láttam egy ilyen izélt, hogy néhány napja volt, és valahol voltam, és valamilyen filmet vetítettek valami kislányról, ilyen két kislánynak a barátságáról, és az egyik az ilyen kis nyomorék volt, és a másikat oda vették, hogy legyen neki a, a, a társalkodónőjelén kislányok voltak, és ez a beteg kislány, ez, ez, ez az egész családját irányította tulajdonképpen az apját, a nagynénikét, a, a kislányt, a másikat, aki társadalkodónőnek, az kiragadtatta a családi köréből, szonyan szóval pénzes, izék voltak, meg szegény, és mit tudom, és akkor ezt így elintézték. És a végén volt egy tanulsága a dolognak, hogy ő megváltozott, és végül minden rendbe jött, de a lényeg az, hogy, hogy lehetett látni, hogy egy, egy összetört, mozogni se képes valaki, akiről, akit mindenki sajnál, és aki áldozatnak látszik. Hogy az tulajdonképpen milyen fajta terror gyakorol az egész családjában, úgy, hogy közben mosolyog. Tehát, tehát még csak nem is toporzékolt, hanem csak, csak egyszer nagyon sajnálatra méltónak uh, mutatta magát. És mégis, mégis látszott, hogy fájdalmat okoz, és, és óriási uh, konfliktust uh, maga körül. Tehát ezekkel a jó érzésekkel borzasztóan vissza lehet élni. Igen, ezek a finomabb energiák. Tehát ő tulajdonképpen látszólag. A durvas ikon, aki csak a dolgokat úgy látja, mint áldozat lenne, Igen. de valójában a finomabb energiák szintjén, ha valaki képes látni és érezni a dolgokat, akkor lehet látni, hogy valójában ő a zsarnok. Igen. Tehát pontosan ezzel a külsődleges hatásokkal, olyan finomabb hatásokat hoz létre, amivel tulajdonképpen a hatalmába fogja keríteni a többi embert, és mint egy zsarnok fogja yeah. uh, manipulálni az ilyen érzelmi szálakon keresztül. Talán ezért helyes, hogyha mégis jelzőket teszünk a mellé, hogy ön, miféle feláldozásról van szó, miféle tudatosságról, hisz hát a, zsarnok, igen, de a zsarnok van. is alkalmazza ezt, én meg az, az életemet adom, értettek, úgymond, hatérzés, ezt megcsináljátok, ugye? Addig mm. csinálom, amíg ezt meg nem csináljátok. Igen. Hát az önfeáldozás az, az, az a teljes önfeladás, annak a, az egoista törekvésnek, a a feladása, amit tulajdonképpen az érvényesülés felé viszi az embert a világban. Pontos, hogy mondta, hogy anyagi szinten szerezni, előbbre jutni, az nem biztos, hogy egy magasabb szinten előnnyel fog járni, és lehet, hogy pontosan aki inkább egy anyagi veszteséget vállal fel annak érdekében, hogy ő a belső értékei felé tudjon haladni, a nyertes valójában ő lesz. De amit mondtatok, hogy ez, a, ez az önfeláldozás, vagy ez az udvarias uh, tulajdonképpen kérdezés, vagy nyíltság, vagy ez a, ez a túlzott ilyen fölajánlom a magam segítségét, ez, ez lehet egy, egy borzasztó agressziónak is az elnyomása, hogy, hogy ő a, a, az egóját, a a túlzott akaratát és az, hogy uralkodjon mindenki fölött erről ő tudatos, és azzal próbálja leplezni, hogy pont az ellenkezőképpen viselkedik, mint ahogy valójában szeretne. És inkább mindenkinek a, a segítségére siet, vagy túlzottan nyájas, de, de ez leri arról, hogy, hogy egy, az a, az a borzasztó agresszivitás, vagy az az erős természet ha elég, az, ugye, és akkor már sem Igen, csak egy saját magát úgy, hátrátatja. Megtanulja azt, hogy hogyan kezelje ezeket a Igen. dolgokat. Én pont a mérlektípusnál láttam ezt egyébként, ha már magunk között vagyunk, akinek ez a kompromisszum néha nagyon erőteljes manipulációba megy át. Hát és valójában egy nagyon erős narcisztikus vonás az, ami megnyilvánul ilyenkor. Én valójában a típus akiben nincs kellő belső harmónia, mert hát nyilván akiben a kellő erős belső harmónia megvan, az ott ezt armáigényét megkapja azt kívül próbálja megszerezni, és méghozzá úgy próbálja megszerezni, hogy ö, olyan dolgokat igyekszik tenni, hát ez is végülis a kompromissza meg a hogy olyan dolgokat próbál tenni mások felé, vagy úgynyilván mások felé, hogy azoktól ő ezért viszontlásként pozitív visszajelzést kapjon. De hát, van pozitívnak is tűnik, amit csinál. Tehát el, kellemes, amit, hát nyilván, ahogy Nyilván, akkor megkapna pozitív, tehát olyasmit kell kitenni, amit a másik pozitívan értékel, Igen. mert akkor megkapna pozitív visszajelzést. Igen. Tehát ez az a kompromisszum, vagy megalkuvás is már a, mindenképpen olyat tesz, ami a másiknak jó. Ami a másikat úgy fog érinteni, hogy jól érzi benne magát, hogy jónak lássa őt, és ezért a visszajelzés onnan a másik oldalról egy pozitív visszajelzés legyen, és akkor érzi őt magát stabilnak. Hmm. Akkor érzi a, őt harmonik, magát harmonikusnak, mert nincsen egy ettől függetlenül önmagában meglévő harmóniája. Hmm. Tehát a mérleg egyének a megvalósítása valójában... De a mégsem olyan magasztus. Igazi szinten az a belső harmónia a külsőtől hmm. független külső visszahelysektől független belső harmónia lenne. És akkor az egyensúlybe tud állni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak minket, ez volt az éles válasz. És két hét múlva ismét jelentkezünk. Úgy néz ki, hogy egy olyan témával, ami a Férfias szakmát tűző hölgyek, katona, illetve rendőr. Hölgyeknek az életét fogja a és lesz egy kedves vendégünk is, és egy szeretettel várom majd önöket szintén ugyanebben a Délelőtt 10 óra körüli időpontban.